Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la Nabi je Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliya mudilla Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu Iqrara'n birububiyyeti Wa irgama'n liman jahada bihi wa kafar Wa ashadu anna seyyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam Rasulallahi seyyidil khalqi walbashar Ma'tasalat aynun binadar Au samyat ozunun bikhabar Allahumma salli wa sallim wa barik ala seyyidina Muhammadan Wa ala alih Wa ashabihi wa ala dhuryatih ومن وَالَاهُ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى دين الإسلام دين أقيدة وعبادة وخلق وآداب ومن أكبر كليات الأخلاق التي تنبثق منها عشرات الفضائن بل Miatun fada'in هي الصدق sidhq Wa Sidhq, فيما ikhwa Fima yafhamuhu mu'azamu Nasa, an yate Kelamu mu'tabaka lil-fi'il Lakin, هناka Nau'a min al-Sidhq Ašar ilayhi al-Qur'anul-Karim Wa ašarit ilayhi للقول mutahar Nau'un-Akhar, huo mu'tabaka Ndugo Islam tunamshura Allah subhanahu wa ta'ala na tunamsaliya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam leo insha'Allah tutokuwa wenye kukumbushana juu ya hasla juu ya jambo muhimu ambayo inafungamana tabia za mwanadamu. dini yetu ya uislamu dini ya uislamu imetengeka kwa vitu katha wakatha Mwadi hako ikiwa ni apida Yani kune kuamini kwa, kwa kitu Imani ya mtu Jambo la pili ndani ya uislamu Imejengeka pia ibada Na vile vile Kunayo tabia Na kunayo mienendo Yote inafungamanisha Jambo hili ambalo Tulemizumzia uislamu Na tukizumzia hasa Katika tabia Kunayo Tabia ambayo ineshabika ndi chuo kikuu, Chuo kikuu ya tabia zote na kutokamana nayo inapatikana mambo mengi sana mazuri katika maisha mwanadamu. na chuo kikuu hiki si kingineto ila tabia ya kuzungumza ukweli.. Asidoku. Ukweli ndugu Islam tunapoelezea ukweli mara nyingi katika fahamu zetu, kinachokuja akilini mwetu ni kwamba ukweli ni kule mtu kusema kuambatana na kitendo kilivotokea huo ni ukweli na si makosa kufikiria hivyo lakini leo mtangalia upande wa pili wa ukweli Manake ukweli kunazo sampuli mbili imma asidku fil aqwali au isidku fil kuna ukweli ya kimaneno kimatamshi Na kuna ukweli ya kivitendo tutangalia leo kipengene hiki ambacho kinahusiana na ukweli ya kivitendo. Na ukweli wa kivitendo lugo islam. Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza sana ndani ya Qur'an khasa mfano aya katika surati mbakara Allah nasema. Leysa albirra antuwalu wujuhakum qibala al mashriqi wal madhribi waislamu tutambua kuwa wema si tu kule mtu kuelekeza uso wake upande mashariki ama upande magharibi yaani unatafuta qibla upande ulioko ukawa mwenye kuelekea ima mashariki ama magharibi hiyo pekee yake si wema allah anasema walakinal birra Lakin wema man amana billah ni kule mtu kumuamini allah subhanahu wa taala wal yawmil akhir Na kule kuamini siku ya mwisho. Wal malaika kuamini malaika. Wal kitabu kuamini vitabu. Wa nabiyyin kuamini mitume. Wa atal mala ala hubbihi dawi al Na kutoa katika mali yako. Wapatia jamaa zako wa karibu. Patia katika familia yako anaohitaji. Wasaidie kwa mali. Dawi al wale watu wa karibu. Wal yatama yatima. Wan masakin, wasaidia na masikini, waba na sasabin, vile vile wasaidia wale ambao ni njia Wasafiri ambao nakatukiwa katika safari zao, na unawezo basi kuwa mwenye kumsaidia huyu. Wasailin na wanao omba, wale ambao katika utumwa, wa waakama sala, na zaidi ya hilo si kutoa peke yake simamisha sala, hata zaka, na kuwa mwenye kutoa zaka wanamwufuna bi ahdihim itha ahadu na wale ambao wanatekeleza ahadi zao pindi wanapoahidi itha ahadu wasabirina fil baqsa na vile vile ambao wanasubiri wakati wa dhiki kusubiri nyekusubiri na wakati wa dharra kusubiri nyekusubiri vile vile wahinal baqsa na kipato na misukosuko wanasubiri malaika alldhina sadafa basi atakofanya yote haya allah mwisho haya anasitimisha kisema Ulaika lathina sadaku Watu hao ndio ambao ni wakweli Wakweli kitu gani Hakuna matamshi yako tumelezea Bali yote ambayo mwenye zingwa Metaja hapo ni matendo Ulaika lathina sadaku Hao ndio ole ambao ni wakweli Kwa matendo yao Wa ulaika humul mutakuni Na hao wakweli kimatendo Bila shaka wawo ndio atajimu Waibo katika hii aya Tunapata ufibitisha kwamba Kunazo ukweli mafungu mawili kima utakuwa mkweli kimaneno na mara nyingi utapata mtu akiwa mkweli kimaneno wakati mwingine anakosea kivitendo lakin ukweli ambao ni muhimu zaidi bali wengi wetu tumegafilika nao ni ukweli wa kivitendo yani anyadika fi'l yani vitendo unavyofanya viambatane sawa, sawa na akwali za ukweli wa kimaneno Ni pale ambapo unasubiri kitendo kitokee. Baada kitendo kutokea hapo ukanarets ukawa mwenye kusimulia yaliotokea lao yataafikiana kitendo kilivotokea na simulizi yako hapo kutakuwa ni kweli kimaneno. Ama Upanda pile ambao tunazungumzia leo ni ukweli wa kivitendo. Ukweli wa kivitendo ni pale Unakadimisha mwanzo kaulu. Unasema mimi ni Muislamu Baada ushakiri kwamba mimi ni Muislamu, basi ni wajibu wako kama Muislamu matendo unayofanya yambatane sawa na kule kusema kwako kwamba wewe ni Muislamu. Hiyo ndio tofauti kati ya mawili. Mwanzo kauli inatangulia halafu vitendo. Na hiyo hapo ndo mkweli kihakika alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun." hao ndio wale ambao ni wa kweli na hakika hao ndio wale ambao wanamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ayu hajafata fikra adunya daru imtihanin wa bala dunia tunaishi ndani yake ni jumba la mitihani na misuko-suko baada tushakiri kwamba la ilaha illa Allah tushatamka kwamba tujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la pili tumesema Matendo tunafanya lazima yaende sambamba na huku kutamka kwetu la ilaha ina Allah Dunia hii kumejami suko suko Sawa kwa muumini na asikua muumini Sawa kwa tajiri ama masikini Kwa mkukua ama mdogo Mtawala mtawaliwa Sote tunapitia mitihani haya Allah subhanahu wa ta'ala akitueleza nasema Inna fithalika la ayatin wa inkuna la mobitalini Kwa hakika, Allah natusimulia kisa cha Nabiullahi Nuhu alayhi salam Yote kwanze mwanzo hadimwisho kuharikisho ato Nabiullahi Nuhu Kisha Allah anafitimisha kisema inna fithalika Hakika kwa yote haya ambayo tumeelezwa la ayat Kunazo alama, kunazo dalim Khabari zote ambazo Allah anatusimulia ndani ya Qur'an Kuhusu umma waliotangulia, namna walivoishi Sawa ni waumini au makafiri adhabu ili wapata wale makafiri Nusra ili wapata wale waumini Yote haya inna innafidhalika la ayat Kwa yote haya kunazo alama Kunayo mafunzo Wa inkuna la mubutalini Na kwa hakika Allah subhana wa ta'ala nasema Ni sunna yake Ni mtindo wake Ni mwenendo wake Ya kwamba bila shaka atatujaribu katika maisha ya dunia duniani haujasalimika. uko hai fahamu ya kwamba, misuko-suko ya takukumba kwanjia zozote zile. Allah subhana wa ta'ala katika aani gile kuthibitisha ya nasema alifu la aminu. Ahasiba nasu ayutrafu ayakulu amanna, wahum laa yuftanun, alifu la aminu, hivyo wanataraji watu, wabaki wakisema kwamba tumeamini, tuseme tumeamini, halafu basi, tumesha tume salimika. Ahasiba naso ayutraku, jia wanatarajia watu wa tu Ayakulu amanna, wakidai kwamba tumeamini Wahum la yuftanun, pasina wao kuwekwa katika mitihani Haitoshelezi ndugo islami Wala si kwamba anayepitia mitihani huyu mtu ni asi, la Si kwamba anayepitikiwa na mitihani huyu mtu ni kafiri, la Wote waumini makafiri tumesema sote tuapitiwa na mitihani Bona tupitie mitihani haliakuwa tushasema amana Allah nasema Allah Subhanahu wa ta'ala nasema wa fatana alladhina min qabli waliokuwa kabla yetu umini, walipewa mitihani mitume wa Allah Subhanahu wa ta'ala walipewa mitihani waja wema walipewa mitihani wote walipitia mitihani wa laqad fatana alladhina min qabli waliokuwa kabla yetu walipitia mitihani mbona wapitie mitihani haliakuwa amesha kiri kwamba wao ni waumini Allah asema fala ya'lamanna Allahu ladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah subhanahu wa ta'ala anataka kupambanua anataka kutafautisha si kwamba hajui waumini wa, wa kweli da bali sote tutapitia mitihani ili Allah subhanahu wa ta'ala aweke wazi wazi, wazi mbele ya macho ya viumbe ya kwamba huyu ni mwkweli katika imani yake na huyu si mwkweli katika imani yake fala ya'lamanna Allahu ladhina sadaqu Allah anataka kujua ama anatafannua wapi ambao wamekwa ni wa kweli na ni kweli si katika kaulan bal sidq fe'lan uwe ni mkweli kimatendo amalan matendo yako uwe mkweli ndani yake hiyo ndio maana ya sisi kupitikiwa na mitihani haya katika maisha ya ulimwengu ndio ma'na ndani ya Qur'an Allah subhana wa ta'ala akatufunza aya hii أخبرك كل مجدد كلنا سماً سورة الإسراء أتفتيه دعا الله سما قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير ربي الله سبحانه وتعالى وقل سما كلمت ربي أدخلني مدخل صدق يا الله نوم بأني إغيزة Kwanjia ama kwa mlango ambao itanisaubisha nita ni mkweli niingize ingize ndani kwa hali ya kuwa mimi ni mkweli Wa afriji ni mufraja sedok Na ikiwa utanitua humundani Nitoe hali ya kuwa mimi ni mkweli Na zaidi ya hilo Wajali unijagie mila dunga kutoka kwako Sultana Nipatia uweze Allah Allah vidya maaduizanga na mnaswira Na unijalia ushindi Na unipatia msaada Ya kweza kwa ushinda maadweza Islam Mtume sallallahu alayhi wa Alisema hii doa Alipukua anaingia maka Wakata wafatfu maka Mtume anaingia maka Hamejaliwa ushindi Vidya wale makafiri Wamesalimu amri wote Allah anamshauri nabi Muhammad Na kumwelekeza kimwambia Wako Rabbii ewe Muhammad sema Rabbi adhasilni mudhallas sidq ya Allah nijalie kuingia kwangu Makkah niingie kwa haliakuwa mimi ni mkweli wa kimatendo na mtakapotoka Makkah baada maka, ya Fathu Makkah afrijeni mokhaja sidq nijalie nitoke kwa haliakuwa mimi ni mkweli wa kimatendo na nijalie uwezo kutokana na wewe na unipe ushindi dhidi ya maadui dukoe Islam jee Ibragani tunapata katika faulini hii ama katika pesa hii ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallama naam yeye ni as-sadiqul amin mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa kweli kimaneno mkweli, kima mkweli kivitendo baada ya kuwa ashapata ushindi na mara nyingi hapa ndio tutateleza pindi mtu ukapata uwezo vidyo yule adui wako mara nyingi tunapotoka Mtu ambaye labda alikuwa anaku, anaku, anakudhanilisha. Mtu ambaye labda alikuwa anakudharau, mtu ambaye labda alikuwa anakunyima haki zako. Pindi ukipata uwezo dhidi yake, mtu huyu tunafanya nini? Wengi kati yetu sisi tunateleza na tunakuwa fa nini? Tunatumia ile nafasi tulyoipata ili kurudisha dhulma kwa dhulma. Tunaingia katika mtihani na uwezo Wata na mimi nirudishe dhulma Alivo dhulumu huyu Wata na mimi pia nifanye vile vile Laa sifu ndugo islamu Pindi Allah akikujalia amekutoa katika fulani ya unyonge Haka kupatia Iza katika maisha yako Bado ubakia kuwa mtu Ambaye nimelikevu mbele Allah Subhana wa ta'ala Kwa sababu gani Allah anakupatia ili kukujaribu. Zaidi ya hilo Hii haya nithibitisho wazi ya kwamba muislamu hawezi dumu katika hali moja milele la bali hali zetu zinabadilika zinatofautiana size iko hivi baada mda imani yako imebadilika umeingia mskitini imani yako iko juu la kadarallahu kuenda kutoka msikitini imani yako imeshuka chini ndio maana tunafaa kukariri mno duaa hii rabbi adkhilni mud salis wa akhrijni mukhraja sid Popote ulipo ukajipata imani yako iko juu basi zidi kumwomba Allah subhana wa Ta'ala ajalie imani yako ibaki pale pale. Tunazungumzia asdiq fil a'mal. Ukweli katika matendo, sio ukweli tu katika, vi, katika maneno. Tuangalie baadhi ya mifano katika salafisale watu wale ambao walikuwa ni wa kweli na pamoja na kuwa walikuwa kweli kivitendo. فَنَوْقَوْزَتْنَا kwanza قَهُوِي kwa أَسَحَابِيُّ الْجَلِيلِ Anas ibn al-Nadr رضي الله عنه Anas imuliya Anas bin Malik رضي الله عنه na hadithi iku katka sahih al-Bukhari wa muslim Anas ima Anas bin Malik yakomba ghaba Ammi Anas bin nadr Ammi Anas bin nadr haku shiriki katka vita vya badan Huy Ammi Anas bin Nadhr hakushiriki katika vita vya Badar. Na jambo hili nilimsikitisha sana. Baada Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenda na kundi la masahaba kwenda kupigana na dhidi ya Makuraish, wakarudi na ushindi, sahaba huyo akawa mwenye kujinaumu mno, bali akatoa ahadi. Akasema ya Allah, la intushhidani fa ta'udriddal kufar La utanidhalia uwezo, nyeze kushiriki vid, vita, vidya makafiri, la yaranna Allahu ma asna. La yaranna Allah ma asna. La utapata fursa ya kupigana vidya makafiri, basi Allah utaona kina bato utatokifanya. Ame ahidi na nikia. Basi Anas bin Nadhur, radhi Allahu anu, alikuwa nimkweli katika maneno yake, alikuwa mkweli kivitema. Ikafika wakati wa vita vya Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala aka ya fursa, akaeza kushiriki vita vili. Ya katokea, ya li atokea. Ikafika kiasi ya kuwa vita. Mana kemarakoza wa Islamu, wa li vita. Wakatoka waliokuwa juu ya majabali, juu ya mlima, wakashuka kwenda kunyakuwa zile ganaim. Anas bin Nabur, radhiallahu anu, akiangalia hali ambayo waislamu wako ndani yake huku amekimbilia kushindaa kupigania hanima na upande wapili, tena, wa pili makuraishu wakaenda wakajikusanya tena wakaja wakashambulia waislamu kwa pande zima wakavamia waislamu waislamu hali ikawanzitu. saba huyo Anas bin Nadhr radhiallahu anhu ikampata fursa ya kuweza kutekeleza ahadi aliyochukua akasema nini Anas bin Nadhr akasema Allahuma inni أعتذر إليك مما سنع هؤلاء يا الله نعب أذر كما كويوي كما كفاني هاما كثير إلي كفغاني وعبرع إليك مما سنع هؤلاء ننقوم بأي الله ونطبع كما نعرفاني هاما كما كفغاني غنيمة موشو أنس بن نظر رضي الله عنه أكتبعنا صحابة موينة سعيد بن معاذ رضي الله عنه سعيد بن معاذ Ana mwangane Anas bin Nadhr Anas bin Nadhr ana mwambia Saad bin Muadh wallahi wa rabbil nadhr na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye ni mola wa huyo Anas bin Nadhr inni lajidu la rihata janna duna uhud hapa nilipo katika mlima Uhud naipata harufu ya janna Saad Shahudia akatoka Anas bin Nadhr akaenda katikati ya kundi la makafiri akapigana nao akapambana nao Yeye yeah, ye yeah, peke yake kwa nafsi yake. Sa'd bin Mu'adh radiyallahu anhu anasema fasana alifanya kile ambacho nilitawaka hakuna mtu anaweza fanya kitu kama hicho. Maana yake katikati ya fundi la Ma'dhi. Mara mwisho baada ya vita zishatulia waislamu wakenda kukusanya mini ya masahaba wakiangalia ili kutenganisha nani muislamu nani simu muislamu. Wakapata mwili wa Anas bin Nadhr radiyallahu anhu ikiwa amekatwa katwa wanasema alama zaidi ya 80 na Ima kwa kudungwa kwa mkuki ama kunayo alama ya mshale ama kukatwa upanga alama zote hizi zimejaa kwa mwili ya huyu sahaba hakuweza kutambulika ila kwa alama vidole vyake Nane alikuja kumtambua dada yake alikuja akiangalia milio waliokufa kuangalia mkono kwa sababu ni dada yake alijua apo na alama fulani mkononi akaweza kumtambua kasema huyu ni ndugu yango Anas ibn Nabir radiyallahu anhu masahaba wanakirwa wanasema. aya hii tunataraji Allah anazungumzia hawa tu hawa Allah akisema minal mu'minin kuna kundi miongoni mwa waumini rijal kuna wanaume minal mu'minin arejal kati ya wanaume kati ya waumini Kuna wanaume Sadaqu ma ahadullah alayhi wali msadikhi Allah subhana wa ta'ala kwa ile ahadi aliyompatia Sote kwa waislamu tumetoa ahadi ya kwamba tutamwabudu Allah subhana wa ta'ala Katikati yetu kuna wale ambao ni wakweli kweli katika ahadi yao bi ni wa kweli si kimaneno tu bali ni wa kweli kivitendo Min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi miongoni mwa waumini kuna kundi la watu ambao ni wakwenye katika ahadi waliyampatia Allah subhana wa Taala. Minhum man qada nafsa, kati yao kuna wale ambao tayari washatekeleza bima na wamefariki wakieni mashahada. Wa minhum may yantazir. Na miongoni mwako kuna ambao bado wako hai wanasubiri kipindi cha kufa nini cha kutekeleza ahadi ya rudi kwa Mola wao Subhanahu wa Taala. Wa badalu tabdila. Na wala hawakubadilika. Hawakubadilika kwa sababu zote zile Kwa hivyo muislamu jambo muhimu ni nini? Lazima turu wa kweli kimatengo Mengi mangapi ambayo tunafanya Lakin tunafanya kwa ajili ya suma Kwa dili ya kusemwa Wataka mtu wa kusemi Riaa kwa sababu ya kujionyesha Tunafanya kwa sababu tunataka vyeo Bali sisi si kweli katika matendo tunafanya Laiti tungekwa ni kweli ndugu wa islam Basi halizetu singe badilika Hatunge kuwa tulivo hivi sasa. Masahaba walikuwa watatu. Uwezo wao ulikuwa mdogo, lakini imani ya ndugu wa Islam imani zao zilikita. Walikuwa ni wakweli katika matendo yao. Ndio makna hali zao tumebaki tukisimulia mpaka peyami saa. Kila hali yoyote ambayo tunapitikiwa nayo, tunapiga mfano kwa masahaba tukisema, hebu tuangalie, masahaba walipitia hali kama hii je mwisho wao ulikuwa ulikuwa wa uliku vipi wal afibantu li mwisho mwema ni katika utaji mungu kumcha allah subhana wa taala ndio mtu utapata mwisho mwema katika maisha yako mfano wa pili ndugu wa islam tuangalie sahaba mwingine ndani abo talha al-ansari radhiyallahu an ala. sahaba huyu alipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallama mtume wakati huwa alikuwa ameteremkiwa na aya Katika sura ala imran Lantan alo lbirra hata tonfiku mima atuhibbon Hamto fikia wema Mpaka mtoe katika hali ambayo minapenda mno Lao unakuwa mwenye kutoa kwa jile Allah subhana wa ta'ala Basi toa kile ambacho roho yako inapenda Sio leo hii Tunatoa kama ni chakula tunatoa viporo Kitu ambacho kimelala nunatoa Kitu ambacho haukipendi Kitu ambatu haku hitaji katika masyaka, ndio tunaitowa. Ndugu wa Islam, Allahu tayyib, la yakabalu illa tayyiba. Allah subhana wa ta'ala nimzuri, haku bali ispukua kitu kizuri. Lan tanalu lhirra hata mimma mima tuhibbunu. Kilo natukipenda unno, kitowe haku lutafikia daraja ya wema. Sahaba huyu alipo sikia ayahiku wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, fahamu aliyokuwa nayo pale pale akafikiria akajiuliza ma ahabushai ile kitu gani ambacho nakipenda mno akakumbuka ako na shamba lake linaloitwa bairuha bairuha ni shamba kubwa ilikuwa imejaa mitende zaidi ya 600 bali shamba lenyewe mazao yake ilikuwa ina nawili bali mtume sallallahu alaihi alikuwa kila akipita lile shamba lazima ataingia aje katika tenda hiyo shamba anywe katika maji ya ile shamba pale pale sahaba uya Abu Talha akasema ya Rasulallah nimesikia hii aya na wallahi nikafikiria mali ninayependelea mno zaidi kwangu ni hili shamba la Bairuha tunalijua tumakasema na am naifahamu hilo shamba lako basi akasema hui sahaba yakomba ya Rasulullah nimekupatia hilo shamba kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala angalia utapatia nani katika maskini mimi yangu nimejitoa Allah natwambia tutoei katika ile tunayependelea mno na mimi hili shamba na nipendele sana lakini kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala naitoa sadaqata billah Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu alikuwa ni kiongozi Mtume alikuwa ni mleshi Mtume alikuwa mambo yote haya je, aliichukua kwa mkono mkonjufu La, si ilivundo kwa Islam. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akajaribu kumshauri yule sahaba Akimwambia mwambia, Bafin, bafin ya aba tolha. Subiri ya abo Usifanye pupa. Usifanye ile haraka haraka. Subiri kwanza. Dhali kamalu rabih. Dhali kamalu rabih. Dhali kamalu rabih. Mali hiyo ni mali amba inatoa faida nyingi sana. Usitoa hivi hivi usinye. Ukawa mwanyeku. Ukawa mwenye kujuta. Mtuwe mwusha kwa mwambia. Kabilnahu minku wa raddadnahu ilayk qabalnahu mink tumeikubali kutoka kwako hiyo sadaka yako Lakin ilike, lakini raddadnahu ilayk lakini tunakurudishia hiyo sadaka faja'alhu fil aqrabin basi hiyo sadaka iko lazima uitoe kama sadaka patia jamaa yako yeyote wa karibu patia jamaa yako yeyote wa karibu mahali shahidni toa katika vitu unavyopenda na vizuri zaidi unapotoa kitu kunpatia jamaa yako ni bora zaidi. Kasi Mtume anasema asadafa sadaka utakapoitoa kwa jamaa yako wa karibu ajrani unapata ujira mara mbili. Ujira wa sadaka na ujira sila silaturahim. Ukatoa sadaka ukampatia huyu Muislamu si jamaa yako na ukatoa sadaka yapi ukampatia huyu Muislamu ambaye ni jamaa yako. Ile ambaye na ujira mkubwa ni ile utakampatea mwislamu jamaa yako kwa sababu gani? ndani yake unapata mara mbili. Ajuri ya kwanza ni kuwa ni mhitaji. Ajuri ya pili unampa kwa sababu ni jamaa yako na pale umeleta ukuruba jamaa yako karibu na wewe. Ama sadaka kwa ambaye gaili dhirahim itakwatuni sadaka kama sadaka zingineza. Basi mtume sallallahu alayhi wa akamshauri usahaba kwamba madamu umejitolea kwamba ni sadaka basi nafuu zaidi tafuta moja katika jamaa zako ambaye ni mhitaji mpatie sadaqa kama hiyo hapo Abu Talha akaa mwenye kutswara ya Mtume sallallahu alaihi wasallama fatasaddaqa bihi ala dawi rahimih akapata moja katika jamaa zake kwa hivyo ndugu waislamu lazima toeni wa kweli kimatendo vinavyo tisbaketu ni wa kweli kimazungumzo inapokuja kimatendo tunakuwa wale ambao tunataratibu Je nifanye ama nisifanye Nifanye ama nisifanye Fane japokuwa kwa utati Kile kidogo ambacho takifanya Tahsabuhu hayina Utayona lambda ni dhuni Wa huwa inda Allahi azim Mbele Allah subhana wa ta'ala Itakuwa na ujira mkubwa mradi tu kwa ni mkweli kutokamana Na nafsi Hakule matas na un Wa safiru Allah hali wala kum Wa nisairi muslimatine dhambi fa safiru Inna rahim Wa huwa albaru الحمد zil fadl al-ihsan. Khalqa al-ihsan, wa ja'ala hu urza nil ibtilai wa libtihanaat. Faman ahsan fahal jazau al-ihsan illa al-ihsan. Waman asaa fajazau sajya sajya'a bimithlija. Ou yaghfiru liman yashaa min ahli لا Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lah. Yahkumu la mu'aqiba Ba'athahu Allah shahida mubashira wa nazira Wada'yan ilayhi biibnih wa siraja munira Wa anzala alayhi l-hikmata al-kitab Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi Al-lazina aamanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu Wa taba'u al-nura al-lazhi anzala mahu Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Duga islam Kishkega liyan fanu atatu Wa katim modya Zamazam tumi sallallahu alayhi wa sallam Alikudyan Mbedui mtu kutoka Kwa vijijini Mtu kutoka vijijini Akadja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam Ana haka Alipo silimu huyu mbedui Mtume sallallahu alayhi wa sallam kundi la masahaba Na kwa Ya kwamba huyu Mshikeni na mfunzeni dhimu Ikadja ikatokea vita vya khayba Ilipo vita vya khayba Huyu mbedui akaja akashiriki vita vile pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada vita kupigana waislamu akashinda allah subhana wa ta'ala akaruzuku ushindi na baraka juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam akagawa zile ghanaim na akachukua fungu la huyu bedui na akamtumania alipoweletea fungu lile akauliza ma hapa je haya na kwa nini akaambiwa hadhi hismatuk min ghanimat khaybah fasamahu rasulullah mtume sallallahu alayhi wasallam amegawanya ghanima za vita za khaybar na hili ndilo fungu lako amekutumania yule mtu akasema la akachukua zile ghanaim akaenda mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifika nazo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Siku kubali u islamu, Siku kuamini wewe Siku ufata dini yako ya Rasulullah Eti kwa sababu nipate maani La, ma ala hadha tabatuk Siku wa mu kwa sababu Nipate ghanima hizi ya Rasulullah. Lakin Ittabatuk Lakin kilitunifanya nikubali kukufata ya Rasulallah Nikwamba An Neknime kufata an urmia Huna Nimekufuata ili niweze kudungwa na mshale hapa akiashiria katika koo langu. Nimekufuata ili nipate fursa ya kudungwa na mshale hapa katika koo langu fa amut fa adkhul langu kuu ni kwamba nataka ni, u, ni uliwe katika vita vya jihad nife, na niyo mwenye kuingia janna bi idhillaahi Kwa hivyo mimi sitaki maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam in tasdaqillaah Ya sdokok. In Kama wei ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yes, Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia malengo yako. Sote ndugu wa Islam. Pindi kito wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo yetu yote atatimia. Lakin tatizo ukuni nini? Sisini wa kweli neno. Wazuri sana kusema. Lakin inapokuja kwa matendo. Tuko mbali sana na kukwini Tuko mbali sana Kwa hivyo Kwa mtume sallamu ala sallama hiyo kaida Hai kwa tuhu kwa huyu sahaba yake. Bali kwa umma wote Ya kwamba pindi toka kufwani Wa kweli Kima tendo, Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Ukaswali kihakika Na iswali kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah Unatoa sadaka kihakika Unaitoa kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah Unafanya yote ambayo unatarajia thawabu ndani yake kwa ajili ya Allah. Intasdqilla ukiwa kweli kwa ajili ya Allah yasdquk Allah atakupatia malengo yako. Akaenda yule sahaba. Ikafika vita vinginevyo. Yule yule sahaba ile mbedui akajalia fursa kushiriki vita vile. Na kweli akaja vitani akapigana ile sahaba kwa ushujaa. Mara mwisho akajaje kupata shahada akafariki baadaye baada ya vita kukamilika mtume sallallahu alaihi wasallama akaletewa mwili mwili wa mtu amedungwa mshale kwenye kola yake fikachomozo upande wa mgongo upande wa nyuma akauliza ahadha huwa pale pale mtu nakakumbuka ahadi aliyechukua ile mbedui akauliza je huyu ndiye yule mtu wakamwambia balaa huwa ya rasulullah naam ndiye yule mtu ya rasulullah akasema sadaka Allah fa saddqa huyo mtu alikuwa ni mkweli kwa ajili ya Allah na kweli Allah akampatia malengo yake pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam fakaddama fa sallala alaye mtume alichukuale mtume kabla akumsalia bali akamkafini kwa joho mwenye, mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalia salatul janaza na mtume katika sala alipokuwa kiomba doa ilisikika akisema kuwa Allahumma hadha abduka Ya Allah huyu ni mtawaba. Faraja Muhajira ametoka hapo amehama fakuti la shahida na hivi sasa ni shahidi. Allahumma ushidu aladay. Ya Allah mimi ni shahidi juu ya hilo. Hii ni fursa aliyopata huyu sahaba. Angalia teo alichopata Kukafiniwa kwa jomo la Mtume sallallahu alayhi wasallam bali Mtume kumswalia mwenyewe kwa sababu nini? Alikuwa ni mkweli kwa kaun Alikuwa mkweli kwa matendo Na Allah subhana wa ta'ala akamitakabadia Mfano wa mwisho ndugo wa islam Tuangalia katika Jail nyingine Katika generation nyingine isiyokuwa masahaba Tutukwe mfano kwa Ibn Taymi Rahimahullah Mwalimu huyo Shekhe huyu Kigogo wa elu Kila mara tunamsikia Ibn Taymi ya Ibn Taymi ya Islam Ibn Taymi ya Jaya alipitia mangala Huyu ni mtu ambaye Allahmrahamu alifungwa zaidi ya maratano kwa jela. Na si kwamba anafungwa kwa ajili uhalifu, la, bali anafungwa kwa ajili ya haki. Na anafungwa sina makafiri bali waislamu, viongozi wa Kiislamu. Sababu kitu nini? ikhtilafu za kiakida. Kuna waliosema Qur'ani imeumbwa, yakijaribu kusawazisha fikra hiyo, anafungwa ndani. Wanaodai kadha wa kadha, akijaribu kuarekebisha, anafungwa ndani. Hadi mwisho maute na mpata akiwa ndani ya jela akafariki akiwa ndani ya jela Tuangali wakati mmoja wanakuja watu nam, wanamtisha Wakasema Ibn Taymiya, kundi Kundila masufi wakimwambia wewe ikiwa hauto koma na msimamo wako huu Basi hawa watu watakutisha watakuwa sana Ya wakambea nini? Wakambea sikilizeni Ana Jena tifisadini Mimi hapa mnavuniona Janna yangu iko ndani ya moyo wangu. Jannati fi sodri. Janna yangu iko ndani ya moyo wangu. Na laiti hawa watu watafanya nini kama watakuwa wenye kunifunga? Hafsi halwa. Ikiwa atamua nifunge pahali, basi kule kunifunga sehemu itakuwa ni halwa kwangu. Inenipa tia fursa ya kumwabudu Allah, inenipa fursa ya kujitenga na kufanya yale yani amba atamridisha Allah subhana wa ta'ala. Na kweli alipofungwa huyu Imam akaandika vitabu chungu nzima mpaka mwisho akaona la huyu wacha tumpokonieyo kalamu tumpokonieyo wino tumpokonieyo karatasi ndio mwisho katika kifo chake Imam huyu baada ya kupokonywa yote haya akakosa namna ya kuandika tena akafanya hatimel Qur'an kwa muda mwezi moja, zaidi ya mara 82 amefungwa katika jela ameshindwa muda wote akiandika akiandika akiandika vitabu chungu nzima ikawa kweli inanufaisha umma Laki mwisho alipompokonya yote haya akafanya nini akajitenga kutoka katika kuandika akatafuta nje nyingine na akasoma Qurani zaidi ya mara 82 kwa muda wa mwezi moja mpaka kifo chake kilipompata anasema habsi halwa laiti watanifunga hiyo itanipa fursa ya kuweza kujitenga na kufanya ibada kwa dawa waikharaji mibadali mbali na kama watanitoa wakanifukuza wakanituma exile wakanitoa hapa kanipeleka nchi nyingine basi hiyo itakuwa ni fursa vile vile ya kufanya da'wa ya kwamba akiondolewa katika kijiji chake mamti wake ataenda sehemu ya pili na ataendeleza harakati za da'wa na kusawazisha apida za watu akasema wa mauti shahada na lao kama watamua ni ue Basi hio hivi atakufa shahidi kwa Samina kunauliwa kwa hali ya dhulm mara mwisho alipomshika asa kumfunga akasema madha yaf'aluha uda je hawa watokanifanya nini maana iko ile ameelezea yote kumfunga haitishi kumuua haimzuii yani haitishi na chochote bali kumfukuza pia watafanya nini wakafunga mlango akasema aya hii fadriba bainahum bibab Faduri babainahum bi babi. Zahiruhu fihi rahma. Wa batinuhu rahma. Wa zahiruhu min kibalihi l Na ikapigwa katiao ukuta lahubab. Ukuta ambao uko na mlango. Allah anazumziya hali ya makafiri. Siki ya qiyama, kutajengwa ukuta ambao kutajaliwa mlango. Duri babainahum bi suri lahubab. <coughs> lango huo baqinuhu fi rahmah upanda ndani on wale ofungiwa ndani yake kuna raha Ya amefungiwa katika jela huko ndani anahesabu ako katika rahma ya Allah wa zahiruhu min qibalihi aladhab na upande nje kule wale ambao anaoona wako huru bali kwa hakika ni adhabu inasubiri Paulo aliyosema huyo imam yeye alikuwa ni sadiqan qaulan wa amala alikuwa ni mkweli kimaneno na vitendo ndio maana hakuweza kubababishwa na lolote. Muislamu pindi tukapokuwa ni wa kweli kimaneno, tukawa ni wa kweli misuko-suko ya dunia haito tuzuia na lolote. Bali Allah atatujalia thabati. Ule msimamo ambao tunautafuta, msimamo huo ni rahisi kuipata. Tuwe ni wa kweli kimatendo, Allah atatujalia ni wale ambao tuko na thabati katika dini yake. Hali zozote zile ambazo utapitikiwa nayo katika maisha yetu, tutuakwa ni mwastakimini. Shokwa ni wale ambao tuko imara, juu ya taa ya Allah subhana wa ta'ala. Tukimalize ya hukubayatu ndugo islamu, ni vyema tu kumbushani. Ya kwamba wiki ijayo, kuna sherehe ambayo ulimwaguni kote watu na diandaa kuhisherekea. Lakini tufamu ndugo Islam kuna kile chetu na kile ambayo si chetu. Dini yetu imekamilika Dini yetu tunazwa sherehezetu Dini yetu tunazo maadili yetu Hawa ambao sisi sisi Allah anasema La yan hakumu Allah Allah hajatukataza Aniladhina lami ukatilukum fi dhini Wala ambao hajatupiga vita vya kidini Wala mifrijukum mindyarikum Wala hajatua katika mijietu Antabarruhu matuku fitu ilayu kuwafanyia wema kuwafanyia wadilifu Allah hajatukataza hilo tuwafanyie wema na tuamiliane nao kwa usawa Lakin ndugu waislamu kule kushirikiana nao katika ibada zao kule kushirikiana nao katika sherehe zao jambo hilo ni haramu muislamu hakuna kitu kama christmas katika kalenda ya kwa hivyo ndugu waislamu tusahadhali tusio wale ambao tunadaini ni waislamu na ikifika sherehe zao Tunatangamana nao inakuwa sote ni wa mojaja. pamoja na kuwa nndi tuko katika mtaamu mmoja, lakin afida zetu ni tafauti. Sherehe zo zote ambazo zinaambatana na ibada zao, sherehe zo zote ambazo zinaambatana na dini yao alislamuminari. Muislamu lazima uwe mbali sana, na matendo kama hai. Menineo mengine ambayo si masala ya ibada ni sawa uneweza wema mfanya san. Unaweza pokea za hadi kitoa kwake lakini chochote ambacho itakuwa inafungamanishwa na Christmas ndugu Muislamu tahadhari mno tusio wale ambao tuna amalizetu. amali zetu tusibatilishe amali zetu. ya ayuha labina amanu atii allah atii rasul wala tubtilu aamalakum tumti allah tumtum rasul tusiharibu amalizetu. tusiharibu imanizetu. Tukazitafua tukazichafua na sherehe ambazo hazimo ndani ya dini kwa madai ya kwamba ni uhiiano kati yetu la hakuna uhiiano kama huo wow, wao wenyewe wanatambua kwamba tunazo عيد mbili katika mwaka Tunasherekea عيد mbili hizi mbona siku zao za ibada jumapili hawa lazimishi kwenda nao mbona siku za ibada zetu msikitini hatu lazimishi kuja nazo kwa hivyo ndugu waislamu lazima kuwe na nini uasi sherehe ya christmas uislamu hautambui Na sode tuahadharika Usiwe yule ambaye eti utampatia zawadi Ukasema hii ni ya kukutakia Christmas njema La, tunajua asli ya ibada hii Wakidai kwamba Nabiullahi Isa alayhi salam Ambaye wanamisingizia kwamba ni mtoto wa mungu Alizaliwa siku hiyo Wewe ukashareke na mtu anaidai kwamba Allah subhana wa taala Alizaliwa mtoto siku hiyo Wewe tofauti gani Kwa hivyo ili kwa usalama imanizetu ndugu islam, sherehe ambazo hazina mafungamano na dini yetu tuwe nye kujitenga nayo, ili Allah subhana wa ta'ala atupate msimamo imara katika dini hii. Inna Allah wa malaikat usaluna ala nabi. Ya eyyuhal ladzina amanu sallu alihya salli mutaslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli'ti ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka habidu majid Warzullahumma lil khulafai l-ardah Abi Bakra, Umar, Uthmanu alih Ansarih sahabati rasulullah Wa tabi'ina lahumma annama bir rahmatka Allahumma aizat islamu al muslimin Wa adil las shriqa musrikin Wa damir a'adaka ada adil Allahumma salli lana ma nurid Wa nadjina mima Allahuma aci nufusana taqwaaha wa zakiha anta khairu man zakaaha anta oliyuha maulaha wa anta nasiru ala man adaha Allahuma ya mukallib alqulubi thabit kulubana ala dini wa ya musarif alqulubi sarif kulubana ila ta'atik birahmatka ahumar rahmin Allahuma fi dilmu'minil umminati wal muslimin al muslimat al-ahyai minhum al-amwati baffana inna ka qaribu mujibu al في ya كلها al من ya kalfi al-muhimmat wa qanatina ma wa'atana ala ruslik wala tukhzina yevma al-qiyama innaka la tukhluful mi'al birahmatka arfama ar-rahamin qum wa li salata ya hamukumullah Allahu